і дурних прожектів. А тепер з одного боку відставати соромно, перед усім перед жіночками, які повірили в нього, віддали йому свої душі та, що не менш важливо, тіла, готові за ідею ним із пальця пожертвувати багато чим, мало не життям, з іншого боку, а раптом із цього щось вийде. Адже всі великі справи розпочиналися з неймовірних за зухвалістю перших кроків. Рим заснувало кілька сотень голодних, але відчайдушних волоцюг. Москву Києво-Руський князь у пошуках пригод та людського матеріалу для продажу в рабське рабство. Запорізьку Січ князь ізгої з роду Рюрюковичів, якого обділили водчиною. Зрештою і великі політичні партії засновувалися мізерною кількістю фанатиків-ідеалістів. ОУН створила кубка українських офіцерів, які не могли пережити біль поразок УНР і УНР. Більшовицьку партію – жменька спокушених Марксом інтелігентів із загостреним почуттям соціальної справедливості та жагою помсти. НСДАП кілька ентузіастів робітничого руху, серед яких Адольф Гітлер, мав партквиток лише під сьомим номером, а у партійній касі на початку було сім марок і п'ятдесят пфенінгів. Тож чому би з одного потужного харизматичного вождя і п'ятірки фанатичних активісток не вирости всенародному рухові, здатному перевернути Україну з ніг на голову. У сенсі той, хто на горі, опиниться внизу, і навпаки, лао -дзи. Чи будуть останні першими, а перші останніми, бо багато кликаних та мало обраних Ісус Христос. Від усіх цих думок, мрій і фантазій Григорієва самооцінка піднеслася до висот позахмарних, і він упав би в гординю, якби не набутий у коридорах київської влади здоровий цинізм. Правда, той таки владно-політичний Київ і вишкалив його на предмет того, що все в твоїх руках, і ніхто, крім тебе самого, не зможе тобі допомогти чи щось за тебе зробити. Ти сам. «Ти один. Ти замерз. Подумки скандував Григорій. Колись забув де прочитані вірші, що засіли, були в підсвідомості, а тепер доречно вилізли. Ти стомився, як в липні пухнасте звірятко над прірвою жити. Так, сам. Не вважати ж тих п'ятьох фанатичок страждальниць своїми близькими. А крім них... Друзів справжніх і надійних він не мав ніколи. З дружиною розлучився, до дітей вона його не допускала, від чого він не надто сумував, бо батьківських почуттів за собою якось не помічав, тож самотність була його звичним природним станом. І тому волю до життя, натхнення до звершень, силу для перемог – він черпав не від близьких людей, як воно водиться, коли, наприклад, якийсь закоханий ідіот заради своєї гарненької дурепи робить карколомну кар'єру, стає олігархом чи міністром, пише книжки або будує будинки. Ні. Григорій надихався сам собою. Усвідомивши це, він сформулював своє засадниче життєве кредо «Сила в моєму серці». «Бо де?» Через тиждень знову почали приходити смс-повідомлення від апостолок місії «Свобода і хліб». У всіх п'ятьох справи йшли надзвичайно успішно. Вони навербували десятки симпатиків, котрі дали їм притулок, включилися в активну роботу і тепер активно айтують за всенародний похід на Київ. Від цього в голові Григорія знову замакитрилося, і він знову всерйоз почав думати про такі химери, як посполите рушення, революція, захоплення влади. З досвіду він знав, що в житті бувають такі доленосні моменти, коли за умови, що ти зробив правильний вибір, або тобі фантастично пощастило, або хтось впливовий, Несподівано до помоїх, твоє життя змінюється в кращий, неймовірно кращий бік. Григорій добре пам'ятав 1994 рік, коли відбувалися вибори до парламенту. І кілька рівних за значущістю провінційних активістів різних політичних партій шукали щастя через симпатії виборців. Хто тоді прорвався до Верховної Ради, а серед них і він? Григорій Маузер, тоді ще гідца Пуцінгвер, той різко замінив свою долю і перетворився із затурканого політично стурбованого маргінала на блискучу столичну штучку. Відбувши одну парламентську каденцію, він більше до Верховної Ради не потрапляв, але зачепився в уряді, став Григорієм Маузером і довгі роки працював з багатьма міністрами, які змінювалися мало не щороку, аж до самої катастрофи. А ті, хто того знакового 1994 року до парламенту не потрапив, узагалі випали з контексту. Де тепер непосидючий рухівець Сатанеску? Де полум'яний український нацист Кавуля? Де поміркований націонал-ліберал Юнг Шулер, Де щирий націонал-патріот Альт Шулер, Де бурець за Українську православну церкву пан товариш Алілуйко? Де, зрештою, пасіонарний колись пантелеймон Люденюк? Хоча це і, здається, тоді не балотувався. Всі вони зійшли на пси. Займаються жалюгідною містечковою політикою, на яку ніхто не звертає уваги. Місцеве начальство з них відверто сміється, а нормальні люди просто ігнорують. Григорій пам'ятає, як кілька років тому, коли сталася тузла, кацап посунув дампу з Краснодарського берега на наш бік, місцеві націонал-патріоти впали в державницькі нерви. Григорій перебував тоді на батьківщині і все бачив на власні очі. Кілька десятків козаків в уніформах і націоналістів у цивільному зранку до вечора мітингували під будинком краєвої влади.